Maria, mm. vad gör du? Jag läser mitt horoskop här. Jaha. Står det något om att du ska gifta dig med en blekfet journalist som gillar jazz och innebandy? Nej, det klart det inte gör. Jag tror ändå inte på horoskop. Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is hey, hey, hey, hey Let's go crazy in the wild And if I chance to make a shot That just means that we're alive and Hej yeah. hey, välkomna till avsnitt 90 av Bonuspappan och... Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Är det verkligen avsnitt 90? Ja, ordinarie avsnitt 90. Men sammanlagt så har vi ju med detta gjort 124 avsnitt. Oj. Det... Lite jubileum nästa gång. Men ja, men hur jag... lång tid skulle du ta att lyssna på alla från uh, ett till... 124. Vi snittar ju inte riktigt en timme, tror jag. Nej. Så säger 100 timmar. Hur många dagar är det? Fyra hela dygn, kanske? Oj. Mm. Tänk om det finns en här liten fraktion där ute som liksom är våra hardcore-fans. Som till vår ära bara tar fyra dygn och dygnar med bonuspappan och mamman. Det hade ju varit kul att veta om någon har lyssnat på alla avsnitt. Det tror jag nog att det finns någon som har. I så fall så ska vi ju skicka någon form av present- Precis. Hör av er om ni har lyssnat på alla våra avsnitt. Mm. Så ska vi hylla er i podden. Det tycker jag också. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter som är dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlöjd. Det är också en sida på internet. www.hm.se Där kan man läsa The nyheter. The World Wide Web. Det Veckans gäst är Helena Magdalena Ivekransen Och hon gör ju... Horoscope. Det var ett väldigt långt namn. Ja, fyra namn. Tror hon använder alla så där. Hej, jag heter Helena Magdalena Ivekransnät. Ja, hemsidan heter i alla fall Helena Magdalena. Ja, jag hade kanske kallat henne för Helle. <laughs> Helle var ju med när vi träffade Helena Magdalena, kom du ihåg det? Ja, just det. Och höll sig ganska tyst i bakgrunden. Mm. Hon är i alla fall uppvuxen med en bonuspappa och en bonusbror- och fick senare en halvsyster och nu lever hon själv som bonusmamma. Ja, och hon är ju också horoskoptillverkare eller vad ska man säga man liksom plockar upp horoskopet. Det finns där. Jag vet inte hur hon gör faktiskt. Astrolog det kallas det väl då. Ja, i alla fall så skriver hon för tidningen Tara. Mm. Det kommer hon berätta om lite senare i den intervjun. Vad har hänt i din vecka? Oj då, ja det har ju varit... Sportlovet började lite lätt på fredagen eftersom mm. de fick en ledig dag. Så då var jag ju hemma och eh, jag vet inte, det känns som att jag har lagat mat konstant. <laughs> det blir ju... många olika maträtter. Jag också. lagar ju min egen mat som jag väger och mäter och efter regler Och eh, sen så har jag ju en dotter som är vegan. Mm. Och sen har jag en dotter som är kräsen. <laughs> och sen har jag... Två barn som Licka äter eller typ allt. Han är en allätare. Och Saga är med mer en sån där. Hon, hon äter ingenting på hela dagen för då sover hon och sen så kommer hon fram nattetid och är vrålhungrig och vill ha någonting. Mm. Så att, mm. Det är lite speciellt. Men sen har vi inte hänt så där jättemycket den här veckan. Det blir alltid sådär vi ska göra att jag kommer inte ihåg vad som har hänt. Kommer du ihåg någonting som har hänt mig? Nej, men jag vet att Helle har varit iväg och även övernattat två kvällar i rad och det tror jag inte har hänt förut. Först det är ju barnvecka kan vi ju säga. Granntjeja och sen var det pyjamasparty. Och nu kom hon hem från pyjamaspartiet, slängde in väskan och drog iväg till granntjejen igen. Jaha. Men det är härligt. Mm. Sen är det ju mindre än 200 dagar kvar till vårt bröllop. Jag har varit och sett Lego-filmen på tal om vårt bröllop. <laughs> Nej, men jag var så Lego-filmer med Yva och Helle. Ja. Det var roligt. Käckade lite sushi också. Ja, precis. Och då var det ju de stora barnen med också på sursin. Det är ju faktiskt så med barnfilmer nu att det finns väldigt många vuxna referenser i filmerna. Mm. Så det hade varit kul att vara en sån där nörd som satt och antecknade för var väldigt många roliga, vad kallas det, cameos, Ja, tror jag. just det. Och lite mm. såna referenser till andra filmer. Och... Då var jag hemma och eh, gjorde annat men Medan har vi tränat och ätit bra mat. Jag har ju fortsatt min resa mot brudklänningen. Mm. Minus 30 kilo på 30 veckor. Och ni kan ju följa den resan på Instagram plus mamman. Mm. Just nu är det ju mindre än 200 dagar kvar till bröllopet. Vi passerade det magiska datumet. Mm. Det är häftigt. Ja, Är det dags att lyssna lite på Helena Magdalena då? Hon kommer ju bland annat berätta lite om sin äldsta dotter som har haft många jobbiga år med missbruk men klarat sig från det och nu själv blivit mamma. Hej Helena Magdalena, Ivekrans Välkommen till podden. Tack. Det är ett långt namn som man får öva in. Ja, precis. Jag tänkte att vi skulle börja med ett litet experiment. Om du blundar mm. och så ska jag berätta att du kör från Vetlanda ner mot Östernobadet. Mm. Vet du där det? det är en neforsbacke ner. Så på vänster sida var det en stor äng som de har byggt nu. Så kommer man ner till en liten liten rondell då har man ju liksom Östernobadet framför sig. Men om man då tar höger upp där så kommer man ju förbi en idrottsplats och sen kommer man fram till Östern och Värshus mm. och golfklubben. Jajamän. Och däremellan, där går det ju två hjulspår ner. Mm. Och då kommer man fram till en sommarstuga där jag har vuxit upp för min farfar har byggt den. Wow. När min pappa var ett år, 1943. Så, Helt underbar. Och där är vi fortfarande. Och du har ju bott i Vetlanda, yeah. så jag tänkte vara kul att ta dig tillbaka lite till, till den miljön. <laughs> vad är det lång nattsfärd mot inget? Men när var det? Var barnen små då? Barnen var små. Bägge papporna till mina döttrar är från Vetlanda. Mm. Så jag har varit där under lång, lång tid och bott där. Men det var nog efter Erlanssons bageri försvann tror jag. Då det var det nog rits det det var som rits. hade tagit över efter min farfar. Precis, jag har bott på promenadstigen, en mm. av de här som de faktiskt bebyggde där mm. på väg ner mot östen. Och jag gillar den platsen och jag såg precis var er stuga också har legat ja, där ett ja. Jättemysigt område. Mm. Och nu bor du i Göteborg sedan hur länge? Vi började med att flytta tillbaka till Västkusten 2006. Då flyttade vi till då i utanför Kungsbacka. Och sen så flyttade jag in med mina döttrar till Göteborg för sex år sedan. Mm. Mm. Säre det är ju där jag har gått till skolan, i bussärskolan. Ja, det ju mina barn med. i Kullavik, så det visste vi inte. Man upptäcker saker. Ja, för vilka kopplingar från Svetlanda och sen Säre med. Mm. Vi sitter ju på Chalmers Science Park, heter det. Mm. Där du har ditt kontor, du och din man. Men vi vill ju gärna höra lite om familjen och bonusfamiljen. Och vi hörde att du är uppvuxen i en bonusfamilj också. Mm. Mina föräldrar skilde sig när jag var liten. när Jag var bara några år. Och när jag var 5-6 år så träffade mamma en ny man. Och han hade en son. Och mamma hade ju två döttrar. Mm. Och det skilde ett år mellan oss. Så vi när jag var 11 så var min syster 12 Och min styrbror 13, ah. Så vi var väldigt tajta. Så vi borde och växte upp till Hindås. Mm. Och hur kändes det? Tog det tid att få ihop den nya familjekulturen? Alltså jag var väldigt liten då. Sex år tror jag att jag var. Så jag har inte så mycket minnen av det. Utan det var det här väldigt stora huset vi flyttade till. Jag var lite rädd att jag skulle gå vilse. Mm. Och sen fanns det hästar och så skaffade vi hund och så katter och så älskade jag att bo där. Ja. Mm. Vem är det du har sett som din pappa under din uppväxt? Det är min styrfar då. Det är från Hindous Elon heter han. Men kallar du honom pappa eller kallar du honom vid namn eller minst? Styr? Vi kallar honom pappa. Pappa. Mm -hmm. mm. Mm. Och sen finns det erfarenheter där då som du kan ha liksom tagit med dig nu när du har haft en bonusfamilj och sen bildat en... En ny bonusfamilj. Alltså jag kan nog se det som så här utifrån syskonskaran där. Så när vi växte upp det kändes inte som att det var någon skillnad. Att vi bara var stuvsyskon om man säger. Mm. Så kan jag känna. Mm. Och nu har du ju tre döttrar och första dottern, den äldsta, har en pappa. Och de två yngre har en pappa. Mm. Har de tre varit lika tajta? Den äldsta då, Cassandra, hon är ju 28 mm. nu och de andra är ju 21 och 19. Så att de har alltid varit tajta för att vi har alltid bott tillsammans som en familj men det skiljer ganska mycket på dem i ålder. Mm. Så det är ju först nu som de börjar bli vuxna, alla tre tillsammans som man säger. Mm. Mm. Och så att de har barn i samma ålder då, de två äldsta, det kanske också kan... Mm. –Svetsa samman lite mm. ytterligare. –Ja, precis. Och jag har ju min halvsyster då, som är 11 år yngre än mig. Hon var ju också barn när jag växte upp, så vi blev ju också mer tajta när vi var vuxna. Precis som bland mina döttrar, om man säger. Ja, just det. För då fick eh, din mamma och Elon fick en gemensam dotter. –Precis. –Just det. –Just det, mm. det glömde det innan. Mm. Mm. <laughs> –Blev det någon skillnad i, i dynamiken där? Just att de fick ett eget barn då. Skillnaden är väl egentligen att bägge familjerna har ju hela tiden möts. Alltså på kalas och dopp och jul. Och man fortsätter ju att hänga ihop. Det kanske man inte gör när man skiljer sig och man inte har gemensamma barn. Nej, tänker just. jag. Mm. Och nu har du bonusbarn då. Mm. Hur ser familjen ut idag om du räknar in alla? Ja, det är ju mina tre döstrar då, som sagt var. Och sen så är det ju min man då, Jörgen. Och så har han två barn, en flicka som heter Vanessa som är 12 Och Viggo som är 15. Mm. De bor hos oss på halvtid. Så de är hos oss två veckor och så är de hos sin mamma i två veckor då. Mm. Mm. Hur funkar liksom kontakten sådär med hans ex och ditt ex och Kontakten mellan honom och mitt ex det är ju så mycket lättare för våra barn är ju stora mm, så de mm. gör ju egna val och så här så att det påverkar ju inte familjebilden Nej. på det sättet. Det är ju Jessica då som är 19, hon har ju bott med oss tidigare och det funkade jättebra, det funkar jättebra med min fördetta man och min nya man också. Mm. Sen hans barn är ju lite mindre, flickan var ju då Vanessa hon var bara 8-9 år när vi träffades. Och Viggo var 11-12 någonting. Mm, mm. Så det är ju en helt annan grej egentligen. Mm. Hur känner du eh, som bonusmamma? Ser du dig själv som bonusmamma eller extra vuxen? Det är lite olika hur folk känner sig i en bonusfamilj. Ja, och det, jag måste säga att det har tagit lång tid. Vi har ju bott ihop eh, allt som allt, kanske närmare två år. Och jag känner det som så här att det går inte bara att komma in och tränga sig på nya barn utan med, med respekt och så ändå visa att man, att man finns. Så jag, jag har sagt att jag är en extra vuxen för dem mm. och bryr mig väldigt mycket om att de mår bra och att de trivs och så här. Men det, vi har ju haft våra grejer givetvis. Mm. Det är inte bara jag som ska släppa in utan... Det är också de som ska ha förtroende och släppa in och veta att det är någonting som är hållbart och sådär. Mm. Mm. Jag tänker, du är utbildad socionom. Då mm. tänker jag att du gillar det här med mänskliga kontakter och interaktion och lite. Har du haft nytta av någonting av det? när du Kan du zooma ut och backa lite och se, se det utifrån? Alltså, jag är ju väldigt, väldigt känslig och högkänslig. Mm. Så jag känner ju av. Människorna omkring mig. Framförallt människor som jag bor tillsammans med. Och det är ju både en välsignelse och en förbannelse. För att jag kan ju fråga då mina bonusbarn hur de mår och de kan säga att det är bra. Och så känner jag ju att mm, här mm. är det inte. Och då får man liksom själv i mamma. Då kan man mer gå in där och lite utredande fråga och så här. Här får man balansera det. Ja. Men det har funkat jättebra. Sen är jag ju väldigt beläst. Mm. Det är ju så. Barns utveckling och, och det gör ju att man kan vara lite förberedd på att okej, okay, vi kan förvänta oss det här nu, det här är viktigt nu. Och, så det är väl en klar fördel att ha den delen. Olika faser och sådär som... Mm. Mm. Ja, då är vi ju inne lite på ditt, en del av ditt yrke som är att vara sierska. Mm. Och det tror jag nästan att Maria skulle... Ställa några Ska jag fråga frågor? någonting om det? Vad tycker dina bonusbarn om det du gör? Är de nyfikna? Där tycker de om det är konstigt? Eller? Alltså jag måste ju berätta en rolig grej då. Innan jag hade träffat min bonusdotter, precis när jag och Jörgen hade börjat detta, så ringde han och så sa han, nu har jag pappa träffat en häxa. <laughs> <laughs> så hon blev jätterädd för mig där i början. Bra in. <laughs> ja, inträdande i familjen. Pojken då som är 15 nu. Han var ju 12 då när vi lade känna varandra. Han är ju själv väldigt högkänslig och känner av och så här. Så att vi fick ju en direkt kontakt som blev väldigt, väldigt tajt. För jag såg ju väldigt tydligt vem han var. Mm. Och det hade, han inte riktigt vågat säga till sina föräldrar. Så att vi fick en väldigt, väldigt fin kontakt. Och, och dottern, hon har varit lite mer... Hon sa till mig om dagen, du vet vad, du låter som en kurator- Ja, men jag är kurator. Ja, jag hör det. Så hon ser det väl lite på ett annat sätt. Mm. Mm. Hur har Jörgen reagerat på det? För jag antar att det är sånt som du berättar. Alltså när man börjar dejta så berättar man om sina intressen och, och sitt yrke och sådär. Mm. Hur har han tagit det? Alltså vi kände varandra när vi växte upp lite grann. Aha, okay. Han var då kompis med min styrbror, så vi träffades... Ja, när vi var 13 och 15 första gången och sen ni vet Facebook och så mm. blir man vänner på Facebook så att han visste precis vad jag höll på med och mm. vem jag var. När vi har haft kontakt på Facebook ganska många år innan vi träffades och han tycker det är jättehäftigt, jättespännande. Han är också själv väldigt mottaglig och väldigt nyfiken och intresserad mm. på ett annat sätt kanske. Mm. Mm. Så han gillar det. Har det alltid varit så för dig sedan du var liten att du var högkänslig och... Kände av saker och kunde se saker eller hur, ja. hur började det? Mm. Ja det var så det där när jag var liten. Men tog det lång tid innan du valde att gå över och börja arbeta med det aktivt? Nej, alltså jag växte upp, även min stora syster då, hon är också vi är synska, sa mm. man ju för Att man är synska, att man liksom ser, man upplever och sådär. Och även våra mamma och även våra mormor, så att det var inget konstigt hemma hos oss. Så när jag var 13 började jag intressera mig för astrologi, tretton, fjorton någonstans. Och det var ju mamma som kom hem med de här böckerna som var väldigt stora på den tiden. Då. Mm. Och sen så åkte jag iväg till Israel för att vara au pair. Och där hände det väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så när jag kom hem så var jag mer tydlig sökare på de stora frågorna i livet. Då. Religion och tro och mediumskap, astrologi, allt det där. Mm. Så det är ju genom livet. Och nu så har du blivit eh, engagerad av två stora tidningar. Mm. Både Nära och Tara. Mm. Vad gör du för dem? Tidningen Nära bloggar jag för och det har jag gjort i sex år snart. Eller ja, i sex år. Jag är väl på sjunde år tror jag. Mm. Så det är lång tid och det var ju att jag var ute och föreläste väldigt mycket om attraktionslagen och tankens kraft. Det var så vi träffades och så frågade de om jag ville blogga för dem- Sen har det varit lite artiklar och de har skrivit om mig flera gånger. Jag är med på deras andliga kryssning och föreläser. Och det måste jag säga att tidningen När vi är som en stor, god familj mm. där. Benny Rosenqvist, Pia Hesselbrandt, Eva Olsson, Anna-Lena Wikström och sådär. Så att det har betytt jättemycket för mig att få, få finnas med tidningen nära under så många år. Mm. Och sen så hörde då Tara av sig och det är jag också jätteglad och tacksam för. För de som är på nära de är... Andliga, och de har hittat det. De har hittat tidningen och de sammanhangen. Medan Potara aldrig har haft horoskop förut. Nähe, så det är något nytt de börjar med nu då. Ja, ja mm. och då känner jag att du kan man liksom nu ut till en helt ny målgrupp som inte kanske har hittat så mycket av andligheten nu. Och det känns fint att bidra med det. Mm. Så det är kul. Hur ska du göra för att det inte blir de här kvällstidningshoroskopen som bara är lite korta och där, där allt stämmer på alla? Precis, har, nu har jag skrivit årshoroskopet, det kommer idag och det är ju lite längre då och sen så kommer jag skriva månadshoroskop och då blir det ju det blir ju en sida där alla tecken ska vara med och jag får ju försöka att vara så specifik mm. som det går med varje tecken just för att det inte ska passa in Nej. på alla, mm, så tänker jag attraktionslagen blir jag ju väldigt intresserad av, det är det du pratade om det innan, att du har sysslat mycket med det. Mm. Jag brukar ju berätta för Martin att han är ett beställningsobjekt, <laughs> ja, just det. att jag hade en lista. Som, mm. Det var bara en sak som jag bad att inte få, det var ju en bässevisse, men, <laughs> men eh, universum får... har humor också. Ja, just det. Så att... Nu vill jag ha någon som var pratsam och det blev väl lite överdrivet nästan, eller? Precis. Men vad skulle du kort säga om attraktionslagen för liksom? Alltså det är ju så här, om jag skulle bara förpacka det jättekort. Det du fokuserar på, det är det du sänder ut i universum och det är det du attraherar, så skulle jag vilja säga. Så har du fokus på allt du inte vill ska ske, det som oroar dig, det du har rädsla för, så är det väldigt stor risk att det är det du attraherar. Vi borde bli så himla bra på att säga jag vill, jag ska, jag önskar, jag längtar efter, jag drömmer om, jag tänker. För då är det ju det som vi har fokus på. Så skulle jag vilja säga. Och attraktionslagen är ju liksom varje sekund i våra liv om man säger. Det är ju inte någonting som man gör en liten stund. Mm. Utan det är ju ett naturligt flöde i universum. Jag har förstått att om man säger jag önskar, då förmedlar man ju att det är någonting man inte har. Gör man fel då om man säger jag önskar eller jag skulle vilja ha? Att man mer ska säga jag har. Precis, jag förstår hur du tänker där. Det viktigaste är att man har fokus på hur man vill att det ska vara. Mm. Det är liksom nummer ett. Och sen, vi, vi ska ju vara i nu. För den enda tiden som finns det precis just nu. Mm. Och går vi då in i nuet och föreställer oss att det redan är så. Mm. Då går ju rätt känslomässig vibration ut. Mm. Men det är bättre att fokusera på jag önskar, jag vill, jag ska än att hålla det ifrån sig genom att det inte blir så, bara inte det händer och sådär. Mm. Mm. Ser du någon motsättning mellan då astrologin och sen de mer vetenskapliga ämnena som du faktiskt då har, har pluggat och tagit en filkand i när du blev socionom? Jag säger som C.G. Jung då, som var adept hos Freud att astrologin är psykologins stora syster. Mm. Mm. Är... Men jag menar, det är ju inte vetenskapligt bevisat. Alltså att jag det är ändå ser, en skillnad där. Ja, men precis. Jag ser det som så här att vetenskap, den traditionella vetenskapen som finns på institutionerna, där är det ju att det börjar med en frågeställning. Det är någon som vill veta någonting utifrån universum. Funkar det så här? Och så gör man studier på det och så tittar man och så kommer man ofta fram då till en sannolikhet. Och för mig då om det delar som man inte har gått in och forskat på, kanske så mycket nu, så betyder ju inte det att det är mindre sant. Men när jag läste på universitetet under de åren, då var det ju faktiskt bara astrologin som jag höll på med. För jag, då blir det ju väldigt vetenskapligt en, även i min hjärna. Mm -hmm. Logik, statistik, strukturer. Så då var det astrologin som var kvar, det andra fick vila ett tag. Okay. Mm. Ja, det känns som att du håller i isär det lite grann i alla fall. Men att du, att du tycker att det kommer lite från samma mm. ställe, nog med samma frågeställningar lite. Mm. Du hade något nytt spännande projekt på gång. Ja, jag har fått till mig det faktiskt under flera år när jag har mediterat. då, Så det kommer ju liksom i min intuition. Och projektet heter Änglar och socionomer. Och jag har burit med mig det under en period. Men varje gång jag går in i det så blir det väldigt stort. Och det handlar ju om alternativ till den traditionella socialtjänst, BUP, psykologer och liknande för resurserna i räcker inte till och vi har jättemånga barn, unga och vuxna som lider av psykisk ohälsa och där kan jag se att under alla mina år i socialtjänsten så kan jag också se att man kan gå lite alternativa vägar man kan jobba med självkänsla, man kan jobba med möten, man kan jobba med kanske framförallt till en början att komma kommer att jobba med föräldrastödsgrupper till föräldrar som har barn som mår dåligt eller har börjat droga eller olika så här. Så jag har som avsikt att 2019 ska projektet vara igång och jag kommer starta det och vara huvudman men jag kommer också att samarbeta med olika terapeuter då inom olika områden. Mm. Sen har ju du och familjen gått igenom en, en svår period med äldsta mm. och det vet jag det har du berättat om så det är inget hemligt men hur skulle du beskriva det idag flera års missbruks. Problematik och hur kunde ni ta er igenom det och hade du någon nytta av din bakgrund? Ja, det måste jag ju säga. Det började ju med att hon började må väldigt dåligt hon var tretton, mm. så det var ju väldigt tidigt. Och Hon är väldigt, väldigt högkänslig, mm. precis som jag. Men jag kan mer liksom styra mig själv framåt trots min känslighet, jag kan liksom köra på. Och vi, vi blev ju, det var bupp och det var olika och det var problem i skolan. Och det började ju liksom sakta men säkert. Och det som jag känner att att saknades periodvis, det var ju det här föräldrastödet vad ska vi göra nu, hur ska vi förhålla oss hur ska vi hjälpa henne igenom detta och ganska snart så blev det utredningar och så blev det mediciner och jag kan inte säga att det är så men jag kan känna att det finns en risk att det startar ett missbruk mm. när man börjar med tunga mediciner och så blir det biverkningar och så blir det nya mediciner och så mår man bara sämre och sämre och det var åtta års helvete, mm. alltså det var alla droger, det var ett liv på gatan, det var verkligen så hemskt. Och nu när vi har lagt det bakom oss så kan jag liksom blicka tillbaka till det och se, kan vi bidra på något sätt? Tänk om någon hade kommit in och kunnat säga till mig att prova det här eller göra så här, för jag var ju jätterädd mm. såklart. Och jag ska ju ut också på en stor turné här nu i mars-april och prata just om det här med känslans kraft, om högkänslighet. För som jag ser det, känslor får inte plats i vårt samhälle. Nej, det är sant. Mm. Och att det är en oerhörd tillgång och med lite enkla verktyg. Jag kommer säkert att möta också många oroliga föräldrar ute på mm. den här turnén. Och jag tänker som så här att det viktigaste under den här tiden, det var nätverken av andra föräldrar i samma situation. Det var inte den professionella kontakten alltid för mig, för min dotter absolut. Men just det här att dela, att inte skämmas, att kunna ringa någon mitt i natten och säga nej, nu är polisen ute och letar igen och sådär. Så det är väl det jag vill bidra till också, mm. att skapa de här nätverken där man kan hjälpas åt. Tror du att det är skillnad på att vara biologisk förälder eller vårdnadshavare och ha vuxit upp med en person ända sedan födelsen i princip– eller att komma in som bonusförälder. Och kan det finnas någon fördel någon gång- att ha en bonusförälder i en sån svår situation? Att känslorna kan vara en nackdel någon gång- eller är det bara en fördel- att det är du som tar hand om din dotter då? Alltså jag kan nog känna som så här att- för min del så gäller det alla barn. Alla ungdomar som mår dåligt. Så jag skulle nog gå igenom eld- även för era barn om det behövdes- Däremot så det jag kan uppleva som kan vara svårt det är att som bonusförälder du har ingen mandat, du kan inte ringa och ligga på, du kan inte gå till skolan, du kan liksom inte ställa de här kraven utan du blir ju förhindrad i det. Mm. Det, det juridiska och så ja. ja. Det kan jag tycka att det kan kännas lite svårt för varje barn, eller i alla fall är det så hos oss då, de har ju sin mamma och pappa. Och det är ju mamma och pappa som är vårdnadshavare. Sen kan man ju bolla. Men om det nu skulle vara så att min man inte tycker samma som mig så, så får jag ju backa. Ja. Och härligt att det gick bra och att, att Cassandra mår bra och har blivit mamma och, mm. fantastiskt. och jobb. Och... Alldeles fantastiskt. Och det är väl det här som jag verkligen har med mig. Jag var ju på de här sista institutionerna då. Det är ju statens institutionsstyrelse. Var och annan helg, jag körde över landet, fram och tillbaka, hit och dit och tyvärr så var jag ofta den enda föräldern där. Mm. Mm. Och för mig fanns det inte, det fanns inte ens en tanke ska jag upp, det, det fanns verkligen inte. Men det är det som jag tänker att kan vi mänglar och sociologer bidra på något sätt så att det sitter fler mammor på söndagsmiddagen på CIS. Mm. Förhoppningsvis. Och var får man då tag i dig? Var följer man dig och kan se när projektet startar? Min hemsida är helenamagdalena.com. Där kan man följa allt jag gör. Och där finns länkar om man vill se sociala medier och liknande också då? Ja, det är det. Mm. Då tackar vi jättemycket för att vi fick träffa dig och, och höra de här berättelserna. Mm. Ja, tack snälla. Vi ser fram emot änglar och socionomer i framtiden. Mm. Mm, jag får tacka er att jag får vara med i den fina podd som ni har startat. Tack. Jättekul. <laughs> hej då. Hej. Hej hej. Ja, vi tackar förstås Helena Magdalena. Och ni som vill följa henne ska alltså gå in på helenamagdalena.com som är hennes hemsida. Det finns egentligen alltså massor mer som jag skulle vilja prata med Helena Magdalena om. Så jag tror vi måste ha med henne en gång till. Aha. Det känns som vi bara skrapade lite på ytan. Mm. Mm. Sen var det ju lite kul med de här kopplingarna till Östano i Vetlanda och även Särö. Som men du vi upptäckte. fattar ju alla de här kopplingarna. Du bara såhär, åh en koppling var kul. Nej men som när vi var hemma hos mina föräldrar. Och jag satt och tittade på en vas och frågade, vem var det ni fick den här vasen ifrån? Och så plötsligt så började du prata om någon. Och då säger man: men det var ju den jag fick vasen ifrån. Rolf Törnblom. ja. Och då, liksom, då tycker du inte att det liksom är fantastiskt. Jo, det, jag tycker det är, är jättekul. Ja, ah, ja. Vilket rolig sammanträffande. Ja, jag tror inte det du är inte att det. Tydligt. Jo, men det är universums fantastiska väv. Du fattar inte det. Ja, du brukar säga att det är synkronisering. Ja. Mm. Och du tänker och du att här var fått, det också. Då? Nej, ja. kanske inte just det. Men du har ju fått så väldigt många sådana. Det är ju som att du får både facit och cliff notes och allting- men nej, du fattar inte. Kul var det i alla fall. Mm. Ska vi prata lite barnkonvention igen? Ja, jag satt och tänkte på något helt annat som inte har med någonting att göra. Mm. Jag tänkte på Olof Palme. Varför gjorde du det? Jo, men jag tänkte, vad hände egentligen med Olof Palme? Jag har ju faktiskt läst ganska många böcker om Palme-mordet. Inuti i labyrinten bland annat, den här jättetjocka och... Gunnar Walls bok och några till så. Du Kanske är en sex nörd, Martin. Böcker. Och så lyssnar jag på Palmemodet, som är en podd, som också tar upp olika det var spår. Det vore inte Palmpodden, det hade varit mycket bättre, så här PP. Nu under 2018 så har det kommit två intressanta böcker. En om en person som jobbade på Skandia. Varför sa jag någonting om Palmen? Jag satte igång någonting som jag inte kan och få en, av nu. Och en om Christer A. som är uppvuxen i Harplinge. Så att där finns eh, spännande saker. Jo, men anledningen till att jag nämnde Palme det var att jag drömde om Palme. Att jag mm. hade löst Palmemordet. mordet ja, Var men... det en konspiration eller var det en ensam galning? Nej, det var det så när jag vaknade sen så var du vet, när man mm. har drömt någonting som var försvann det väg. Men jag hade en väldigt stark känsla att jag visste vem som hade mördat Palme. Vad tror du? Tror du att det är Christer Pettersson? Om jag tror det... Han är ju Ei, dömd i tingsrätten. Det är inte men jag som rätten. är nörden. Som, mm. Jag har bara drömt att jag löste mm. palmemordet. Men konspirationsteori, vad finns det för sådana? Då? Det finns ju jättemånga. Det finns att ju, det kom en alien och mördade honom? Nej, men Sydafrikaspåret till exempel. Det har varit en poliskommissarie och haft ett föredrag på Gästis i Varberg. Jag tror han hette Jan-Erik Kjellberg. Och han såg en magnumrevolver i ett bankfack nere i Sydafrika som kan ha tillhört en välkänd yrkesmördare som fortfarande lever. Och sen så finns det ju Det var ju jättelångsökt så jag såg en pistol i Sydafrika. Men i hela Sydafrikas spåret är ju jättevälbekant. Vi måste det gå vidare nu Vi har tappat så många lyssnare. Polisspåret också. Det är ju också jätte det finns många saker som pekar på att det kan ha varit poliser och militären. Men jag tycker de här två senaste spåren är intressanta. Och sen så finns det ju sådana här helt knäppa grejer som att Palme skulle ha haft AIDS och beställde mordet på sig själv för att det var mycket finare att bli mördad eller att det skulle ha varit Lisbeth Palme som sköt sin man då för att han hade varit otrogen med Shirley McLean ja, när han var i USA. <laughs> Shirley McLean barnskådelsen. Ja fast då var hon ju förstås, <laughs> hon var väl gammal redan då. Men det, Dick där... Tracy, syster, vad hette han som spelade Dick Tracy? Warren Beatty. Som var gift med Madonna eller i alla fall tillsammans med Ja, just det. Men var det Madonna är inblandad i palmemodet. Och sen Guy Ritchie. Jag tycker vi går vidare. Barnkonventionen, sa du. <laughs> ja, och vi kommer ju inte att upprepa alla som vi har lärt oss som vi har gjort i de första avsnitten. För att det börjar bli ganska många nu. Vi är väl framme vid åttonde artikeln. Ja, just det. Åttonde kommer denna veckan. Mm. Och förra veckan lärde vi oss att alla barn har rätt till sitt eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Och det pratade vi lite om då i avsnitt 89. Och så skulle vi lära oss till den här veckan att varje barn har rätt att behålla sin identitet. Och då blir det så här, jaha. Det är lite klurigt det där att det låter på ett sätt självklart att man har rätt att behålla sin identitet. Men om det inte skrivs in så kanske det är så då att barnen... Får så att säga en ny identitet. Det är väl för att vi utgår från hur det är här i Sverige. Det kan ju vara så i andra länder att barn får en ny identitet. Ja. Och att det kanske är väldigt jobbigt om man är någon och så får man en ny identitet. Och så blir man väldigt rotlös kanske. Ja, föräldrar kan ju faktiskt, det händer ju att de smugglas iväg. Och att de får en annan familj och då får ett annat namn och, och nya sedvänjor och allt möjligt sånt som kan hända. Så att tydligen måste man slå fast även sådana här saker som vi tycker är självklara att ett barn behåller sin identitet i hela livet. Mm. Så den kanske inte är jätterelevant just för oss men det tål att tänkas på att det faktiskt är så på andra ställen i världen. Mm. Att barn mer kanske behandlas som handelsvaror. Det också. Jag minns en intressant utställning faktiskt på Varbergs konsthall som handlade tror jag om norra Albanien där uppe i bergen. Och då är det när det finns en brist på män så kan en kvinna ta den manliga rollen. Så de går in utan att egentligen vara transsexuella och utan att byta kön. Så tar de den manliga identiteten och gör det som männen traditionellt gör där. Ofta är det kanske den äldsta som får bli pappa och lever ett manligt liv. Vad skumt! Det, det är rätt ovanligt och det var just där i de här bergsbyarna och då är det ju mer traditionellt liv förstås. Och just nu så har det faktiskt öppnat en annan utställning om ett liv och en vardag som är väldigt annorlunda mot våran i Sverige. Vet du vad det är? – Försöker du få in Kirgistan nu detta? – Jag tycker det är sånt häftigt, Kirgisistan. – Kirgisistan. – Det är inte många i Sverige. – Jag såg som... det på dig att det... nu kör han ett Quantum Leap från barnkonventionen och in i sin mm. egen artikel som du har skrivit om. – Jag har varit inne i en jurta. <laughs> – Vet du vad det är? Det är lätt nästan. – Har du lite... var inne i en jurta? Nej, men jag vet faktiskt vad djursta är och mm. det visste jag faktiskt innan jag läste din artikel. Mm. Det finns i Mongoliet också. Mm. Sådana runda, coola tält, jag vill också bo i ett sånt. Mm. Det är ju nomaderna som bor där och de byggs helt utan verktyg och helt utan metall av lindade grässtrå och filtmattor av ull. Då. Får jag tycker att din Rainmans sida har fått alldeles för mycket utrymme i det här avsnittet. Tycker du? Ja. Nu sitter det typ så här tusen lyssnare och tänker, var inte det här en podd om bonusfamiljer? Ja, och det har jag faktiskt inte tagit reda på hur det är med bonusfamiljer just i Kyrgyzstan. Men barnen får i alla fall hjälpa till att väva, det har jag sett på bild. Så nu tänker jag rädda upp det här med veckans spaning. Mm. Vill du höra min spaning? Gärna. Och min spaning är den att det som kan ställa till det i en bonusfamilj, det är att en bonusförälder älskar sin partner i första hand och om man har tur sina bonusbarn i andra hand. I en kärnfamilj så älskar föräldrarna sina barn i första hand och sina partners i andra hand. Jag tror att det kan vara det som gör att det ibland skär sig i en bonusfamilj. Mm. Men å andra sidan så kan det också vara det som gör att en relation går sönder i en kärnfamilj. Att de alltid sätter barnen först och glömmer bort sin egen relation. Så jag tänker att en utopi hade varit en familj där föräldrarna älskar varandra och barnen lika mycket. Och tror du att det finns en sån familj? Ja, jo men jo, det tror jag. Jag tror inte att det är helt unikt att det absolut inte finns. Nej, jag tror ju, och det har jag nämnt förut i podden, att det beror mycket på vilken ålder barnen är i. Ja, och även liksom massa saker runt omkring hur, hur barnets personlighet är, hur bonusförälderns personlighet är, vad, hur de har det i de olika familjerna, hur relationerna mellan de vuxna i de olika familjerna är. Så det är så jättemånga komponenter, men jag tänkte att jag skalade ner det till det dilemmat då, om man ska kalla det för dilemma. Mm, nej, men jag håller med. Sen tror jag att det finns kärnfamiljer där föräldrarna håller kärleken levande. I hela livet och där de, även om de kan älska barnen och offra sig för barnen ännu mer så tror jag ändå att det är i princip likvärdigt. Men tror du att det egentligen är lika unikt? Kanske, kanske. Jag tror att det är många relationer som borde ha gått isär kanske. Mm. Sen kan det ju också vara så att man träffas när man är i 20-årsåldern eller lite äldre och då efter 20-30 år, då har man förändrat ganska mycket. Träffas man som bonusföräldrar när man är 40 kanske, då behöver man inte vara ihop lika länge, då kanske man inte hinner tröttna på varandra tills man är 70 och går in i ett nytt stadium i livet som pensionär och så vidare. Så att du älskar mig för att du är gammal, alltså. <laughs> Nej, jag tänker, du har inte hunnit tröttna vi, på mig. Ska vi prata om oss så kan vi det kan vi också göra. Nej, men jag, själv... jag, jag kommer ju på det här för att jag kommer ju på det. Att, och du har ju sagt det också: Att du älskar ju mig i första ja. hand. Det är, det är din kärlek till mig som på sätt och vis öppnar upp för din kärlek till barnen mm. på något sätt. Och som biologisk förälder så känns det ibland lite, lite ledsamt faktiskt mm. på något sätt. som Jag tycker inte att det finns något vackrare än de stunder jag ser att du sätter barnen före mig faktiskt. Mm. Där finns ju en parallell till de som vi hör berätta om när de först har blivit bonusföräldrar och sen har blivit biologiska föräldrar. När bonusfamiljen har fått ett gemensamt syskon, mm. ett mindre barn, mm. att de då känner en annan kärlek. Men jag tror fortfarande inte att det bara beror på eller att huvudsaken är blodssambandet eller att det finns DNA gemensamt att man delar det. Utan jag tror fortfarande att det är en liten hjälplös bebis som man tar hand om från dag ett. Och just kanske att du inte behöver dela föräldraskapet med fyra Fem andra personer som du inte har någon nära relation med egentligen. Mm. Det är ditt barn och ja, ditt, då din partners barn. En i det här fallet i vår familj en tredje pappafigur utan att vara pappa. Och det är klart att eh, det är svårt att nå fram då alla gånger. Jag kan inte ersätta någon utan jag blir ju utöver det. Och jag menar barnens kärlek är ju i första hand till sina biologiska pappor eller vårdnadshavare. Och sen så det som blir över, det får jag. <laughs> mm. Så att det är inte helt lätt eh, som bonusförälder. Och det tror jag att det kanske tar ett tag att inse det. Men sen tänker jag ju att ju längre jag känner barnen, desto mer ökar min kärlek till dem. Det jag tänkte med det här är ju att du ibland kanske inte ser varför jag är villig att offra saker för barnen. För du tänker att, men... Det är inte rättvist kan du tänka med någonting. Men för mig är det så självklart att jag skulle hellre liksom sitta utan mat i 70 dagar om det innebar att mina barn å andra sidan fick någonting som gjorde dem lyckliga. Mm, mm. Medan du inte kan förstå det. Ja, och sen så finns det också det här att jag tror jag kanske än så länge är lite mer osentimental när det gäller att i vissa fall säga till barnen eller be dem om hjälp eller att jag tycker att de ska bidra lite mer. Och där har jag inte en lika stark känslomässig spärr. Att... Du har inga spärrar. <laughs> så där kan det ju vara så att du som mamma då vill vara snällare. Ja, speciellt att... som jag har sagt mm. i ombildade familjer. som tiden tillsammans med barnen är begränsad. Mm. Så blir det mer. Och jag tycker inte att jag det är klart att man ska fundera, fundera över det och tänka på det. Men jag tycker inte att jag är en curlande mamma. Men jag kanske är mer i curling spektrat än jag hade varit än ifall jag hade varit i en kärnfamilj där jag hade träffat mina barn varje dag. Aha. Så att jag, ja, Och samtidigt är det det här lite speciella då att när du säger till barnen, du kan ju göra det utan att de tar illa upp. Mm. För du har ju ett annat mandat till det också. Mm. Men allting kokar ju samman till att där måste ju du och jag först vara överens. Det säger vi ju alltid. Ja, och då kanske det blir så att om jag tycker någonting, jag tycker ska vi inte införa en diskdag till barnen då måste jag ju få med dig på det för jag kan ju inte Jag gå tycker och vi säga ska det införa barnen. en diskdag för dig. Ja, det var igår. <laughs> det var igår, ja. och så nu den här månaden är över då. Jag diskade när, du, när jag var själv hemma och du var iväg och såg på film. Mm. mm. <laughs> ja, ni får gärna komma med input och höra av er på olika sätt. Vi finns ju på Facebook och Instagram. Vi hittar oss lätt där och vi har en mejladress som är bonuspappan.plusmamman.snabla.gmail.com Och har ni skickat ett brev som inte har kommit fram så kan det vara för att ni har skrivit fel på världens längsta e-mailadress. Fast den är ändå ganska logisk. Ja men den är väldigt lång. Bonuspappan.plusmamman.snabla.gmail.com Nästa veckas gäst är Thomas Järvheden, ståuppkomiker och musiker, som nu har en av huvudrollerna i musikalen Annie. Vi såg ju den i Malmö och gjorde intervjun där, och nu flyttas den till Nordensbergs i Göteborg. Och han lever ju i en bonusfamilj, som han berättar lite om. Mm. Det är nästa vecka det. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Kan vi äta någonting? Ja, vi äter hela tiden. Vi äter hela tiden. Jag måste äta mellanmål och äta först frukost, sen mellanmål sen lunch, sen mellanmål sen en kvällsmål. Jag bara äter och äter hela tiden. Ja, ah, jag missade det. Det är jobbigt. Och då tar vi en litet mellis nu då. Ja, det är dags.